Ni lyssnar till Sveriges Radio P. Jag heter Mikael Olsson. Känner ni till Cyberstorm, Cyberstorm eller Silent Horizon, Tyst Horisont? Kan ni gissa vad det är? Det låter som spel va? Dataspel. Improve your ranks with new weapons and new technology as you destroy cyber bases. Strategy gaming. Will never be the same. Ja, namnet och just devisen strategispelet kommer aldrig att vara detsamma. Ja, det har verklighetens spel gemensamt med dataspelet, men inte mycket mer. För Cyberstorm är nämligen namnet på den amerikanska... Regeringens återkommande stora övning i it-säkerhet som kommer vartannat år Ett spel med data och it-teknik som både vapen och försvar Silent Horizons i CIAs årliga betydligt mindre övning I Cyberstorms scenariospel utsätts samhällsviktiga företag, myndigheter och strukturer för it-angrepp Och verkliga sårbarheter testas Nya planer för IT-försvar provas och förra året drillades militär, myndigheter, departement men också över 60 privata företag och representanter för 12 olika allierade nationer, däribland Sverige. Ja, de drillas i samarbete mot olika angrepp med nya offensiva IT-vapen. För spelets fiendebilder, Folkets befrihetsarmés cyberdivision, det iranska revolutionsgardets cyberarmé, är... Redan verklighet. Och spelet med datavirus som vapen och amerikanska cyberkommands förberedande av tunnlar för försvar och utplacerande av tidsinställda logiska bomber är redan i full gång. I verkligheten också. Välkomna till konflikt. –om cyberkommandon Stuxnet och Stockholms avlopp. Den omtalade stuxnet har hetsat stormakter till kapprustning i cyberrymden. Nya cyberkommandon och virtuella it-vapen ser nu dagens ljus. Vad innebär det för vår it-säkerhet? Och hur ska vi skydda oss? Hör FRA-chefen och några av de främsta it-experterna från Washington, Moskva och Stockholm– –om vad Stockholms smutsiga vatten har gemensamt med Irans kärnvapenprogram– USA:s president Obama tillkännagav för två veckor sedan en ny internationell cyberstrategi, eller strategi för IT-säkerhet i världen. I amerikansk press läcker man nu från Pentagon delar av en kommande ny militär strategi för cyberrymden och Indien deklarerade, deklarerade helt nyligen att man nu etablerar ett helt nytt eget cyberkommando till lika IT-säkerhetsmyndighet och i Sverige avlöser seminarierna och regeringsuppdragen till våra myndigheter om IT-hot och säkerhet varann. Vad är det som hänt? Jo, för knappt ett år sedan blev det känt att en bomb briserat, en virtuell bomb, stuck snett. Iran has been hit by one of the most sophisticated computer viruses ever designed, Stuxnet. But the Iranians themselves say their enrichment plant has been hit by a computer virus. Iran's had technological problems that have made it uh, uh, slow down its timetable. Bei der Entwicklung des Computerworms Stuxnet, nein Stuxnet als Cyberwaffe. So computer experts are amazed at Worm's deadly precision. And they caught a marksman's job. More evidence suggests a joint U.S.-Israeli project caused the devastating Stuxnet cyberworm to attack nuclear facilities in Iran in the summer of 2009. This attack would work as well in a power plant or in an automobile factory. It's a cyber weapon of mass destruction. hela <laughs> världen... I Här är brittisk radio, amerikansk och rysk tv och politiska församlingar som tyska bundestag. Ja, där diskuterades Staxnet. En sinrikt konstruerad så kallad datamask som utnyttjade flera svagheter i Windows samtidigt. Infekterade tusentals datorer världen över men åstadkom inget förrän den nådde till det som uppenbarligen var målet de små styrenheterna från Siemens som styr centrifugerna i Irans anläggning för att anrika uran i Natanz och då briserade som vi hörde tyske IT-experten Ralf Langner säga sist här som ett virtuellt massförstörelsevapen styrenheterna löpte amok och centrifugerna förstördes utan att varningssystemen gick igång i tid när teknikerna i Iran började förstå att någonting var allvarligt fel bad de om specialisthjälp. En av dem som på omvägar nåddes av en förfrågan var Alexander Gostjev, en av de främsta antivirusexperterna i Moskva. Han blev kontaktad av sina kompisar på ett dataföretag i Vitrysslands huvudstad Minsk. De behövde Gostjevs hjälp med att förstå vad som höll på att hända hos kunderna i Iran. Vår korrespondent Fredrik Wallström sökte upp honom i Moskva. Vi var några av de första som fick ta del av informationen om det nya viruset. Så vi var med och undersökte Stuxnet från allra första början, säger Alexander Gostjev i Moskva. Han är sedan länge kompis med dataexperterna på det lilla vitryska företaget Virusblockada i Minsk. Eftersom Iran är ett land med ansträngda relationer till stora delar av omvärlden har de inte så många ställen att vända sig till. Men Vitryssland har goda kontakter med Iran på högsta politiska nivå så där finns det hjälp att få. Alexander Gostjev säger att det har cirkulerat historier om att de vitrysska specialisterna skulle ha flugit till Iran för att knäcka stuxnet men så var det inte alls. Specialister var utbildade, som var i Minsk, på telefon och Skype. Specialisterna på virusblockada satt i det avlägsna Minsk och försökte under en vecka på telefon och genom Skype hjälpa iranierna att hitta problemet, berättar Alexander Gostev. Sedan förstod de att de inte hade kapaciteten att klara det själva och försökte genom sitt internationella nätverk få kontakt med rätt avdelning på Microsoft. En av de tekniska svårigheterna med Stuxnet var att de främmande filerna inte syntes i Microsofts operativsystem Windows som var det som användes i Iran, säger Gostjev. Windows Linux, När de bytte till operativsystemet Linux så upptäckte de filer som absolut inte skulle finnas där, berättar Alexander Gostev om hur kollegorna i Vitryssland kom Stuxnet på spåren. När de väl lyckades få tag i rätt folk på Microsoft gick det rätt fort att lösa knuten. Alexander Gostev i Moskva säger att det revolutionerande med Stuxnet är att vi för första gången ser ett angrepp som riktar in sig på så mycket som fyra svaga punkter hos programvaran samtidigt. Det är också första gången som ett datavirus förmår orsaka fysisk skada på teknisk utrustning. Ända sedan slutet av 90-talet har det pratats om virus som kan bränna hårddiskar eller dataskärmar men Alexander Gostev säger att det har bara varit falska rykten. Men nu är Stuxnet här. och Gostev säger att det uppenbart inte kan vara något som är ihopslängt på fritiden av ett Gäng Hackers. Koden till Stuxnet är mycket professionellt skriven. Jag skulle till och med säga akademiskt skriven, säger Alexander Gostev, som tror att det måste ha varit minst tio personer som arbetat med att ta fram programmet. Kanske har de varit uppdelade i mindre grupper och kanske kände inte ens grupperna till varandras existens. Dessutom, säger Gostev, är det uppenbart att de har haft resurser att genomföra noggranna tester innan de skickade ut viruset. En av svårigheterna med att upptäcka något så komplicerat som stuxnet är att det varje dag kommer tusentals nya virus och det kan dröja innan de inblandade förstår vad de måste analysera mer noggrant än allt annat som passerar. Alexander Gostjev säger att han inte utesluter att det redan nu finns ett mer kraftfullt virus, ett Stuxnet 2.0 som antingen är ingen känner till eller som har hittats men ännu inte undersökts. 2.0, mm. Alexander Gostiev, antivirusexpert i Moskva och en av de första att börja nysta i Stuxnet maskens mysterium. Var kom den ifrån? Ett mysterium som nu många bedömare menar är löst och att både konstruktionen, motivet och möjligheten att pröva tekniken pekar på ett samarbete mellan Israel och USA i ett försök att på ett nytt sätt stoppa Irans kärnenergiprogram. Men varför ska vi bry oss om den här storpolitiska katt- och råttaleken i cyberrymden? Konfliktsproducent Ivar Ekman fördjupade sig i frågan och hamnade mitt i ett hav av avföring, bokstavligt alltså, i ett av Europas största reningsverk under ett berg i Nacka utanför Stockholm. olika reningssteg. Reningsverken... Karin Lind, utvecklings- och investeringschef- för Stockholm Vattens reningsverk- visar mig början av den gigantiska labyrint- som utgör Henriksdals avloppsreningsverk. Något tydligare exempel på all den dolda infrastruktur- som får vårt moderna samhälle att fungera- en all denna Stockholms skit i bassänger- insprängda djupt under ett berg- ett bättre exempel är svårt att hitta. Men det är inte det enda det är. Henriksdals reningsverk är också ett exempel på hur den här vardagliga infrastrukturen numera är sammanlänkad med världspolitiken i form av en mystisk cyberattack i Iran. För runt om i det här enorma rengöringsverkets 18 km tunnlar sitter ett antal små mörkgrå lådor till nästa år ska de vara 43 stycken. De ser inte mycket ut för världen än radda lampor, några sladdar som sticker ut där bak. Och hör alla till en familjprodukter med det högst intetsägande namnet PLC S7400. Men dessa små lådor som kallas styrenheter på fackspråk är alla en sorts datorer som är helt centrala i att rengöringsverket fungerar. Berättar Karin Lind när vi satt oss i ett lugnare rum ovanför inloppet till reningsverket. Här på avloppsreningsverken så använder vi det här styrsystemet att styra processen från att vi pumpar in avloppsvattnet i reningsverket och ända fram till det sista reningsteget och när vi släpper ut renat avloppsvatten i Saltsjöl. Det man kan säga som styrs är ju dels pumpar och sen inpumpning av olika kemikalier. Ventilation med mera. Kortfattat. Så vad har då det med Iran att göra? Jo, det var den sorten små lådor som sitter runt om i reningsverket i berget. En variant som heter s 7417 och en annan, s 7315 som styrde centrifugerna i natans och som manipulerades av Stuxnet-masken. Tillverkaren heter Siemens. Väl inne i Siemens huvudkontor i en förort till Stockholm- ledt sig in i ett konferensrum med datorutrustning uppsatt ut med väggarna där jag får träffa Jesper Svedberg heter jag jobbar på Siemens ansvarig för våra produktchefer inom industriautomation. och var befinner vi oss nu? Ja, just nu befinner vi oss i vårt visningsrum på Siemens i Upplands Väsby. har ni en S7 415 417 var det tror jag. 3 och 315. Har ni mm. de här? Ja, nästan. <laughs> uh, I racket där så finns faktiskt 414 ser på 400-serien. Uh, Jesper Svedberg leder mig runt bland raxen. Plåtarna med uppmonterade lådor av just den mörkgrå sort som Nathans och Henrik Henriksdals reningsverk har gemensamt. Tillsammans med naturgasanläggningar, skidliftar, kemifabriker och många, många andra runt om i Sverige och resten av världen. För det här är användbara grejer. Ja, de används till precis vad som helst. Våra huvudkunder är väl kanske oftast industri och industriell miljö. Men eh, överallt där man behöver sätta upp logiska villkor utan något slag för att styra någonting. Och enklast kanske för att förklara och förstå är en biltvätt. Där man vet att först matar man in en kod och inte förstår så går porten upp. När man kör in så lyser en lampa som säger sen att du ska stanna. Och när du har stannat så startar en motor för att rotera borsten och någonting startar pumpen för att pumpa. Vi är här för att prata allvarliga problem, hot mot samhällets säkerhet. Men det är tydligt att Jesper Svedberg är stolt över sina produkter och det av ganska goda skäl. Är de bra? Säljer de bra? Ja, det får man säga. För den vanliga människan så är det specialteknik och en okänd teknik. Men den finns ute överallt. Och vi skulle inte alls ha det samhället som vi har för både dig och mig och för alla runt omkring oss som inte hade de här styrsystemen. Det är de som ser till att vi har mat, dryck, bilar, allt möjligt. Den finns i precis alla tänkbara industrier för att styra det mest banalt enkla till det mest avancerade men den här framgången har också fött sårbarhet. Det erkänner Siemens Jesper Svedberg. Nu har du beskrivit vad de här eh, lådorna som jag har kallat dem kan göra och gör ut i samhället. Om de på bred front började göra någonting annat, skulle det få stora konsekvenser? Ja, det är klart att det skulle få. Blir de tillsagda att göra tokiga saker så gör de också det. Och eftersom de är så pass inblandade så kan det ju då... Ja, både rent för utrustning och människor och miljö påverka, absolut. Det När Stuxnet gjorde just det, alltså tog över kontrollen av ett par sådana här lådor och fick dem att bete sig annorlunda. Kom det som en överraskning? Ja, vi kan väl säga att Stuxnet som, som fenomen och som virus var en överraskning, absolut. Det var första gången som ett virus var inriktat mot en industriell miljö. Och det har vi inte upplevt förut. Utan Det brukar vara generella virus som ger sig på datorer och datormiljöer. Men i det här fallet så var den fokuserad på viss industri. Siemens har, enligt Jesper Svedberg, jobbat hårt det senaste året med att hantera Stuxnet. Sju dagar efter att masken upptäcktes förra sommaren skickade det tyska huvudkontoret ut instruktioner för hur man skulle säkra kundernas system– och sen dess har intresset för säkerhetsarbete blivit allt större hos Siemens kunder. Men samtidigt är Jesper Svedberg tydlig med var ansvaret för säkerheten ligger någonstans. Om man tittar på ansvarsfrågan då i IT-säkerhet och säkerhet så vi levererar ju bara en mjukvara som, som är ett verktyg för användaren och med det verktyget så kan man ju göra och använda den vart man vill, hur man vill och vart efter utvecklingen har gått framåt man kopplar ihop anläggningar, det är mer naturligt att man har koppling till internet och sådana saker fast man har ändå inte vant sig vid tanken kanske att man kommer få regelrätta attacker mot just sin anläggning och det är nog en sån sak som är en viktig väckningssignal tror jag för, för många att vi måste nog liksom tänka igenom det här med skyddet ordentligt och lägga pengar på det för att som sagt var återigen om någon går in i en anläggning och kan ta över den rent teoretiskt sett så kan ju vad som helst hända egentligen. Vad som helst kan hända. Det sa alltså Jesper Svedberg på Siemens. Och förutom Stuxnet finns det andra tecken på att vardaglig infrastruktur nu är sårbar. Som här är ett test utfört av det amerikanska säkerhetsdepartementet år 2007 man hackades in i en dator och därifrån lyckades få en 27 ton tunn dieselgenerator att explodera. Tillbaka på reningsverket under berget i Nacka. Det luktar ganska illa. Ifall det gick sönder på något sätt, skulle det börja lukta i stan igen då? Ja, Ja, kommer får man ut avloppsvatten på gatan så är det är klart att det luktar. Och gräver man upp en avloppsledning som har läckt, det är klart det luktar det också. Idag forsar vattnet på i en stadig stridström. Precis som det gör varje dag precis som det ska göra. Inga maskar eller virusar i sikte. Åtminstone inte den virtuella varianten. Stockholm Vatten, som driver reningsverket i Henriksdal, tvekade länge innan de tog emot mig för att berätta om hur de handskats med och hotet från dess likar. För även om de här lådorna finns i tusentals runt i samhället- som Jesper Svedberg berättade- är det få som vill berätta att de har dem och hur de använder dem. När jag väl får komma hit bedyrar Stockholm Vattens Karin Lind- precis som man kan vänta sig- att en manipulation av de här Siemens-lådorna- inte skulle få särskilt stora konsekvenser. Det kommer ju bli en begränsad reningsfunktion- men vi tror att samhällsfunktionen kommer att bibehållas. Det kommer att bli lite sämre rening men vi har ju också möjlighet att köra reningsprocessen manuellt. Inte heller har Stuxnet-attacken fått säkerhetspersonalen på Stockholmvatten att känna att deras verksamhet är mer sårbar? Nej, det tycker jag inte. Vi är ganska nöjda med den säkerhetsnivå som vi har. Och vi jobbar ju kontinuerligt med den här typen av frågor så att nej, vi känner oss inte mer oroade än tidigare. Så trots att reningsverket i Henriksdal snart har 43 styrenheter små mörkrå lådor av det slag som manipulerades i Stuxnet-attacken, menar Karin Lind att det inte finns någon anledning till oro. De har gjort vad som krävs för att inget ska hända. Det får vi ta hennes ord på. Ja, när det gäller Stuxnet, då gjorde man ju en genomgång av det här styrsystemet och man fann inte att det fanns något virus. Och sen har man ju gjort andra åtgärder som jag inte kan gå in på i detalj då eftersom det är säkerhetsinformation. Så mer än så kan jag egentligen inte säga... Karin Lind på Stockholm Vatten där konfliktsgivare Ekman träffade henne. Ni lyssnar till programmet Konflikt där vi idag försöker förstå vad hoten mot vår it-säkerhet betyder när världen övrigt rustar för nya it- eller cybervapen. Och med oss för att försöka förstå idag är Ingvar Åkersson generaldirektör, det vill säga chef för Försvarets radioanstalt FRA, som fått nya uppdrag av regeringen på it-säkerhetsområdet och därför passande har med sig Fredrik Wallin som är expert på IT-hot vid FRA. Och dessutom är med oss också Robert Malmgren, konsult i IT-säkerhet som anlitats av många myndigheter och företag för tester av sårbarhet med mera, med mera. Först är det Robert Malmgren. Alla företag och verksamheter som ansvarar för samhällsviktigast funktioner, säger precis som Stockholm Vatten gör här inslaget, att läget är helt under kontroll vi behöver inte frukta någonting ehm, trots att Stuxnet visat att processsystem kan vara sårbara Vad säger du då Margen? Är e e allt frid och fröjd? Jag får väl säga sådana här som Torbjörn fällde in, ja och nej och det är ju inte en enkel bild att försöka förklara Man kan väl säga så här. I Sverige så började man för ett antal år sedan i mitten på 2000-talet att titta väldigt noga på det här. Så att man har väl kommit ganska långt internationellt sett. Både vad det gäller operatörer och kritisk infrastruktur men även inhemska tillverkare men också krav som vi ställer mot dem. tillverkare som ska sälja sån här typ av utrustning. Och då talar vi alltså järnvägar, kraftnät, vattenförsörjning. Alltså. Avlopp som ni hade ju i inslaget och sådär, självklart. Och vissa, områ vissa områden, till exempel just el, energileverantörer och sånt. De är ju de som har varit drivande i den här frågan. Men från början när det här kom på bordet så var ju leverantörerna, de var ju ljusår efter. Och de hade ju tyvärr levde i det här att de hade lyxen av fysisk säkerhet. Det var losskopplat och det var special, specialutrustning. Man använde inte samma utrustning som vi hade på i kontorsnät. Men man har ju jobbat successivt här både på... De tekniska bitarna men även med policy och riktlinjer och ta fram arkitekturer och försöka bygga en i grunden säker utrustning. Men ett problem i den här världen jämfört med till exempel kontorsidan, är ju att det är väldigt långa livscykler. Vi pratar om grejer som installeras idag som kanske sitter inskruvade i 20-30 år. Så att det är ju en stegvis utbyte av gamla grejer som, mot nya grejer som är säkrare och bättre. Mm. Eh, Ingvar Åkesson, generaldirektör på FRA. Ni har ju fått ett särskilt regeringsuppdrag nu, när det gäller it-hot och it-incidenter, Vad går detta ut på det uppdraget? Ja, <hör> vi fick i april förra året ett uppdrag att ta fram ett förslag för att förstärka informationssäkerheten i, i samhällsviktig verksamhet med hjälp av ett tekniskt system, ett system som kan varna och detektera för sådana här skadliga attacker. Och det har vi presenterat, det gjorde vi i mars i år och vi kan väl också säga det att vi har detta i drift hos oss. Det finns i verkligheten och det fungerar alldeles utmärkt. Det som är finessen... Vi vet ni att det fungerar? Ja, vi ser ju att det detekterar de skadliga koderna. Och det kan vi göra därför att vi har ju ett annat uppdrag också, signalspaning. Och en, en, en sak som vi spanar mot det är ju just dessa skadliga koder som forsar fram i internet. Och det som är finessen med, med, med FRAs möjligheter här det är att vi kan kombinera vårt Offensiva del, nämligen att spana och, och hitta de här koderna för att sen använda den kunskapen i informationssäkerhetsarbetet i de här varnings- och detekteringssystemen. Det är det som gör att FRA har en speciell möjlighet att hjälpa till i vårt samhälle för att göra det tryggare. Mm. Fredrik Wallin, du är expert på IT-hot VFRA. Eh, vad säger du om frågan? Ska vi sitta still i båten? Ingen fara på färde. Trots en ständig utveckling, vi har ju här tidigare också på Kassabergskelav att man fruktar en Stuxnet 2.0, en uppgradering och så vidare. Eh, och Helt nya vapen. Hur, hur, hur ser du på beredskapen? Är beredskapen god? Sverige ligger nog ganska bra till på det här området i Europa men det finns fortfarande mycket att göra och jämfört med till exempel Storbritannien och USA så har vi inte samma samlade grepp på de här frågorna och eh, cybervapen av... Inte samlade grepp, vad menar du då? Har vi det spritt på för många verksamheter i Sverige eller... I USA och Storbritannien har man en klart uttalad policy och tydligt ansvar och så vidare. I Sverige är det ett antal myndigheter som visserligen samverkar men det finns mer att göra för att samordna i de här frågorna. Och, eh, cybervapen av typen är helt klart ett potentiellt hot mot samhällsviktig infrastruktur. Eh, som vi såg här, allt fler system är ju kopplade till internet och gör dem sårbara både el, vattenförsörjning, eh, kommunikationer, trafikplanering Eh, om vi skulle stå utan el eller om vi ens tänker oss att bara tanken att internet inte skulle fungera i Sverige en vecka eller två, eh, har man ens förberett sig för det, tänker vi på det. Vi skulle Då skulle bara... det här programmet inte bli av till exempel, tror jag. Eh. Nej, det är ju snabbt. Vi ska återkomma till den här sårbarhetsanalysen och, och, och lite längre fram. Men vi ska först ha lyssna på några andra röster just i eh, andra länder till att börja med Ryssland. För när vi talade om Stuxnet i början av programmet gjorde vi ett kort besök i Moskva där det finns gott om dataspecialister på internationell nivå. Ett av de ledande företagen som vi också hörde tidigare, Kaspersky Lab som sedan slutet av 90-talet sysslat just med datasäkerhet de har kontor över hela världen men huvudkontoret ligger i Västra Moskva Bland de 1500 anställda på Moskvakontoret finns antivirusexperten Alexander Gotsev och när vår korrespondent Fredrik Wahlström träffar honom säger Gotsev att cyberkriget ja, det pågår just nu. Cyberkriget är ingenting som bara finns i en avlägsen framtid. Det är det som pågår just nu, säger Alexander Gostjev på Kasperski Lab i Moskva. Framförallt pekar han ut internationella storföretag som satsar allt större resurser på industrispionage över nätet. Men det dyker också upp allt fler nationella intressen i cyberkriget. Alexander Gostjev är sina 34 år, några år äldre än medelåldern på företaget som grundades 1997 av Yevgeni Kaspersky och som har specialiserat sig på datasäkerhet. Kaspersky utbildades till krypteringsexpert i det sena Sovjetunionen men blev intresserad av säkerhetsfrågor sedan hans egen dator smittats av ett virus. Kaspersky Labs huvudkontor upptar stora delar av en nedlagd lampfabrik i västra Moskva. Kunderna finns över hela världen och den ryska marknaden står för mindre än 20% av företagets omsättning. Den gamla fabriken har rustats upp till ett modernt kontorslandskap där korridorerna snirklar sig fram i S-kurvor. På vägen genom lokalerna pekar någon ut i Kasperskis tomma arbetsrum och det känns som en liknande sorts personkult som finns kring Microsofts grundare Bill Gates. Alexander Gostjev är en av de främsta antivirusexperterna på företaget och hans tid är dyrbar. Men Gostjev verkar inte det minsta stressad. Vi pratar om spekulationerna på senare år om att Ryssland genomfört attacker mot till exempel Estland. Men Alexander Gostjev säger att det inte finns tillräckligt stöd för uppfattningen om att den ryska staten skulle vara en offensiv aktör i cyberkriget. På på använder, använder, Det finns inga verkliga bevis för att Ryssland skulle ha en division som utför cyberattacker, säger Alexander Gostjev. Däremot tror han att de statliga strukturerna i landet byggt upp ett kraftfullt försvar mot attacker- eftersom vi ännu inte har talas om några allvarliga intrång i ryska statliga datanätverk. Alexander Gostjev tycker inte att Ryssland som land är bland de världsledande på området- om man jämför med till exempel USA och Tyskland- Internet kom något senare till Ryssland och även om det finns många duktiga specialister på många håll i forna Sovjetunionen tror Gostev att regionen har en bit kvar till den bredd som finns på annat håll. Det enda området där Ryssland kan sägas vara världsledande är cyberbrottslighet med en tredje plats internationellt efter Kina och Brasilien. Den ryska viljan att bryta beroendet av andra cyberaktörer visar sig i ambitionen att bygga egna datasystem som till exempel ett alldeles eget operativsystem, en egen sökmotor och olika dataprogram för den ryska industrin. För att utveckla ett eget operativsystem som ska konkurrera med framförallt Windows kommer en allians av företag att bjudas in till samarbete. Alexander Gostev säger att ryska bloggare diskuterar de här projekten intensivt just nu och många är tveksamma. Det finns en stor tveksamhet till hur praktiskt det verkligen är att skapa sina egna system, men den ryska statens inriktning är väldigt tydlig, säger Alexander Gostev på Kaspersky Lab. Enligt Gostjev har tendensen att Ryssland går åt sitt eget håll funnits en längre tid. Efter att ha undertecknat en EU-konvention om cybersamarbete- drog sig Ryssland efter några år ur i frustration- över att andra länder gett sig in och jagat skurkar i den ryska cyberrymden. Konventionen gjorde det möjligt för yttre aktörer- att agera bland ryska databrottslingar, säger Alexander Gostjev- som menar att droppen var när amerikanska FBI angrep hackare i staden Chelyabinsk i Uralområdet och sedan arresterade dem när de försökte resa in i USA. Ryska myndigheter blev irriterade över att ingen kontaktat dem och det formella samarbetet avbröts. Till skillnad från USA har Ryssland ännu inte presenterat någon officiell nationell strategi för sitt cyberförsvar. Men Alexander Goste är säker på att vi kommer att se nya internationella allianser på området i framtiden. Jag utesluter inte att vi om några år har ett slags cybernato säger han men ännu ser han inga tecken på reaktioner från det officiella Ryssland när det gäller den utvecklingen. Ей искключает того что через несколько лет мы можем увидеть создание некого альянса Virusexperten Alexander Gostjev vid det datasäkerhetsföretaget Kaspierski Lab i Moskva där han intervjuades av Fredrik Wadström. Och medan Gostjev i Moskva som väntat tonar ner den ryska förmågan i cyberrymden- är det uppenbart att man i amerikansk debatt möjligen överdriver hoten. Om en stund ska vi höra om en lång lista av IT-attacker- där misstanken mot Ryssland men kanske framförallt mot Kina återkommer flera gånger. Det är de hotbilderna som gjort att den amerikanska regeringen nu påskyndat arbetet- med både den nya så kallade internationella strategin för cyberrymden- och den mer militära cyberstrategi som nu arbetas på för fullt i Pentagon. Och symptomatiskt är väl att det just i rysk och kinesisk press båda de här initiativen möts med skepsis. Ytterst kommer USA alltid att tillgripa konventionell militär makt, sa man i den ryska statskontrollerade Rysslands röst. Och när en källa på Pentagon läckte idén med den nya cyberstrategin till Wall Street Journal i onsdags såg det ut att bekräftas. Om ni stänger ner våra kraftnät med cyberattacker så skickar vi kanske en missil rakt ner i en av era skorstenar, sa den anonyma officeren. Det var en röst från dagens amerikanska cyberkommando. Så här lät det förra gången vi uppmärksammade it-hotet och USAs beredskap, den gången i oktober 2007. The ability to store, modify, and exchange information via network systems has changed the way the world operates. America's adversaries seek to turn this new form of communication against us. Welcome to the warfighting domain of cyberspace. Cyber weapons, in my view, could be the most devastating weapon of mass destruction yet. It is reported that Russia has been conducting. We are America's Air Force. We dominate air, space and cyberspace. It is your air Force that sets the strategic conditions for victory. Vi dominerar luftrummet, rymden och cyberrymden. Och sålät det 2007 i konflikt när vi spelade upp delar av US Air Force rekryteringsfilm setting the conditions for victory. En film som lanserade flygvapnets splitter nya cyberkommando med tusentals nyanställda cyberwarriors eller cyberkrigare som man kallade rekryterna då. James Lewis tillhör veteranerna i den amerikanska debatten om cyberkrig och it-säkerhet. Som chef för teknologi och politikprogrammen på prestigefyllda tankesmedjan och forskningscentret Center for Strategic and International Studies i Washington- har han agerat rådgivare till Obamas strategi för it-säkerhet och cyberkrig. Senast i förra veckan vittnade Jim Lewis inför kongressen om aktuella it-hot mot USA. Jag frågar Lewis vad som hänt med det cyberkommando som US Air Force så stolt presenterade för fyra år sedan. Då börjar Jim Lewis skratta. Uh, now, what happened? Because, you know, what happened with... The... With that now you're now you're getting deep into uh US politics and US military politics. You know, the Air Force is looking for missions. So they decided that they would do cyberspace and they started announcing this. We will dominate cyberspace. Very bad idea to ever say you're going to dominate anything. The other countries reacted poorly, but so did the Pentagon, because the Pentagon said, Wait a minute. We're in charge. We didn't say Air Force was going to lead cyberspace. Take a step back. <laughs> Air Force was basically told, that's nice, uh, tone it down. Nej, flygvapnets stolthet över att ha tagit ledningen i cyberförsvaret blev kortvarigt berättade Jim Lewis. Snacket om att dominera också cyberspace var väl inte så smart. Det provocerade andra länder i onödan och inte minst Pentagon och andra försvarsgrenar som inte var med på att flyget skulle leda. De fick helt enkelt order att ställa in sig i ledet igen sig Louis. Men bara två månader efter att US Air Force fått kontraorder föddes tanken på ett nytt cyberkommando, ett effektivare IT-försvar. In December 2008 uh, a foreign power was able to penetrate the classified networks of Central Command, the som that is fighting in Afghanistan och Irak. And they were able to sit on these networks for a period of time, right? And the U.S. was not able to dislodge them. Now, if that had happened in a war, we would have lost that war, right? If the people who penetrated had been fighting with us, and it's got to be one of two countries. It's either Russia or China, right? Maybe there's another, but it's probably one of those two. They would have won the war because they would have had an immense advantage over us. And that really frightened the Pentagon. I slutet av 2008 lyckades okända utländska inkräktare hacka sig in på de avskilda mycket hemliga nätverken mellan amerikanska försvarsdepartementet och de amerikanska väpnade styrkornas centralkommando, berättar Jim Lewis. Och vad värre är, det tog dagar att bli av med dem. Hade intrånget varit ett led i ett pågående konventionellt krig, ja, då hade USA förlorat det kriget, säger Lewis. Det skrämde upp Pentagon ordentligt och ett nytt nu centralt cyberkommando, US Cyber Command, tog snabbt form. Uppgifterna är förutom IT-försvar också att utveckla offensiva IT-vapen. Really what they are computer programs, combinations of techniques of viruses and worms and software that can be used to disrupt other computer programs. That Could be a weapon, it could be ett criminal device, it could be something för espionage, it could be all three at the same time. Möjligen leder ordet cybervapen Tanken fel, säger Jim Lewis, till en för begränsad gammal idé om krig. Vad den offensiva sidan av IT-tekniken är är egentligen kombinationer av teknik och programbara maskar virus som kan användas för att penetrera, tömma eller störa system och processer, säger Lewis. Och då kan de fungera som vapen i krig eller sabotage som spioneri eller som verktyg för kriminalitet. Ett av de tydligaste exemplen på offensiva IT-vapen förutom Stuxnet i Iran drabbade enligt Jim Lewis Syrien i september 2007. It is alleged att when Israel attacked the alleged Syrian nuclear reactor they used cyber attacks to disrupt Syrian air defenses. Den kind of disruption will be a normal part of warfare, you know, where you hack into the computer network and change the data that your opponent is receiving. Operation Fruktträdgård, som var namnet på Israels bombning av en påstådd kärnenergianläggning i Syrien, föregicks av en så kallad attack i cyberrymden, vilket gjorde att de syriska radarsystemen inte visade de israeliska bombare som kränkte luftrummet, berättar Louis. Det är ett exempel vid sidan av Stuxnet på vad IT-hot och cybervapen kan vara. Det there's at least five countries now that could do something like this? And they are Uh the five who currently have the capabilities are the US, the UK, Israel, Russia and China. It's possible that France and perhaps Germany are developing these capabilities. Uh North Korea is trying to acquire them. The only two that might have an advantage right now could be China and of their very with USA, Storbritannien, Israel, Ryssland och Kina, kanske också Frankrike, Tyskland och Nordkorea har idag kapacitet för lite större it-operationer av cyberkrigsnatur, tror Jim Lewis, it-säkerhetsexpert och rådgivare till den amerikanska regeringen. Ryssland, men framförallt Kina, har fördelar i en stor befolkning med stor it skicklighet och det är en av huvudfrågorna för nationers IT säkerhet säger Louis. Aterväxt och rekrytering av tillräckligt kunnia. How do you get the right kind of people in to do cyber defense? And the navy's gone so far as to even say, well perhaps we'll have to let them have long hair <laughs> You know it's it's impressive. Uh and I think the other services will follow. But that turns out to be the key issue is we we will need to train more people to be effective defenders. Den amerikanska flottan har i jakten på kompetenta cybersoldater till och med börjat acceptera långt hår säger Jim Lewis. Och de andra vapenslagen kommer att följa efter för vi måste snabbt träna och rekrytera fler till IT-försvaret säger han och hänvisar till den långa långa lista av IT-angrepp som Lewis sammanställt. One of the reasons jag did that is people kept saying well you know, we need a, a cyber Pearl Harbor to make people wake up and realize how important this is. And I thought, oh, well, that's interesting. I'll go back and count what's actually happened. And right now I think we're up to, what, about 62, 63 major incidents. I mean, for goodness sakes, how many Pearl Harbors do you need? Jim Lewis sa fel, inte drygt 60 större it-incidenter har han listat utan hela 72 stycken allvarligare it-angrepp sedan 2006. Allt ifrån mångmiljonrån via nätet, tömningar av hemliga regeringsdokument i flera länder, störningar av kraftnät i flera städer och intrång och nedladdning av spaningsbilder från amerikanskt obemannat flyg över Irak samt tidigare nämnda penetration av hemliga militära nätverk. Några exempel alltså från Lewis-lista som ni kan läsa i sin helhet på vår hemsida efter programmet. Trots allt detta, trots att antalet Pearl Harbors i syberymden är många så uppmärksammas det väldigt lite avslutar Jim Lewis. Puzzling, isn't it? And you have the espionage incidents, you have the some of these military attacks, Stuxnet got a lot of attention. Google got a lot of attention but that's only two out of 62 and it's it's puzzling to me that people don't take this as seriously as it deserves. Det är konstigt att folk inte tar de här många tecknen på hot mot IT-säkerheten på allvar så Jim Lewis vid Center for Strategic and International Studies i Washington som agerar att rådgivare åt den amerikanska regeringen. Hela intervjun med honom kan ni höra på engelska i Konflikt Pod Plus som nås via vår hemsida. Ni lyssnar alltså till Konflikt som idag handlar om vad som krävs av ett försvar mot IT-hot. Med oss för att prata om det här är Ingvar Åkesson, generaldirektör för FRA, Fredrik Wallin, expert på IT-hot vid FRA samt Robert Mangen, konsult i IT-säkerhetsfrågor. Inledningsvis håller ni med Jim Lewis om att det är konstigt att så få tar IT-hot på verkligt allvar. Ja det håller jag med om. Vi på FRA har ju sett det här under ganska lång tid och det är ett pedagogiskt problem att övertyga de som är ansvariga för viktiga system i vårt land att det här är en levande realitet. Vi i vårt signalspanningsarbete kan ju se att det pågår den här typen av attacker i världen och även mot Sverige här och nu ständigt och eh, det är en, en svårighet för oss att övertyga de som är ansvariga att det här är någonting som man måste ta på allvar jag tror att ett, ett eh, skäl till varför man eh, kanske är lite naiv i vårt land i de här frågorna det är att det, det, om det är riktigt avancerade attacker så märker man dem inte och det är inte meningen heller vad är det för typ av attacker ja, det, det vi kan se ofta i vårt arbete, vi har ju två strängar på vår lyra. Det är den signalspaningen och sedan gammalt också ett informationssäkerhetsarbete som är riktat mot vissa statliga viktiga myndigheter. Det vi kan se i båda de här det är att man skäl information. Det är det absolut vanligaste. Det kan rikta sig mot staten men det kan också rikta sig mot företag som har väldigt ska säga, dyrbar intellektuell egendom. Som, som, som, som man som vill hände Lockheed det du... nu i veckan här. Ja, det är precis det. Mm. Vet vi vem som skäl? Ja, det har vi en uppfattning om eh, naturligtvis. Och vilken är uppfattningen då? <laughs> ja, det hör ju till de saker som vi av eh, uppenbara skäl inte gärna vill prata om i öppet. Okej. Okay. Eh, Robert Malmgren, vad, vad säger du, eh, varför det kan det vara svårt att övertyga om it-hotens allvar? Så att Jag tycker vi ska backa lite grann också och prata om det här. Vad är så cyberkrig som vi var inne här på inslaget? Det är ju väldigt svårt att kunna urskilja vad är internets bakgrundsbrus vad är någonting som egentligen skulle resultera i en polisiär ingripande av typen någon håller på att göra någonting mindre allvarligt och vad går gränserna för när någonting blir mer allvarligt då blir de nationellt eller någon storskaligt typ hot mot nationens säkerhet ja eller flera där. nationer eller någonting så att de bitarna är ju väldigt svåra som vi såg här utspelen från Washington det är ju att vi svarar med kinetiskt våld ifall ni gör en logisk angrepp mot oss. En missilisk orsten. Som ja. man mm. Och när är det brukbart? Är det när man slår ut hela elnätet eller är det när man slår ut ett industrikomplex? Liksom? När Heinz ketchup inte kan leverera ketchup till hela USA innebär det att man även att det är så pass storskaligt så att det är en brytpunkt. Någon ska trycka på en knapp och bestämma det här någon gång. Och det här är ju ganska svårt problemkomplex. Mm. Vad vet vi om stormakternas diskussioner om det här, om stormakternas planer om det här med tröskeln för krig till exempel. Vad säger ni? Det behöver ju inte vara en stormakt heller. Till exempel den estniska presidenten, de har... Thomas ett, De har ju någon slags dashboard där de kan se olika kritiska sektorer i vad som händer i landet. Så att de i realtid kan titta på någon slags tv-skärm när det händer någonting på, mot luftförsvaret eller mot luftledning eller vad som helst. Men frågan är, när allting börjar blinka rötter, är det ett datorsystem som har kraschat på grund av en bugg? Eller är det ett aktivt angrepp? Och hur mycket stöd för sitt beslut behöver man? när man ska agera. Det är ju en jättesvår sak. Mm. Vad säger Fredrik Wallin från FRA? Ja, den här tröskeln-attributionsfrågan här eh, som Robert tar upp, den är också viktig. Om man bombar någon, då syns det vem det är. Men man kan utföra en cyberattack, som Stuxnet till exempel, där ännu idag ingen vet vem är det som ligger bakom. Ja. Ja. Ja, och det är ju en av fördelarna kanske med att använda eh, ett cybervapen. Mm. Så och tröskeln det... sjunker och teknologin att skaffa sig det här, visst man har stor fördelar som en stormakt, men det är ändå en ganska låg kostnadströskel. Man kan köpa mycket av de här komponenterna på internet. Och det finns en kommersialisering av it-hoten så till vid att Det här har vi lyft i vår trendrapport bland annat. Att man kan köpa komponenter som används både av cyberbrottslingar, av underrättelsetjänster och av andra. Så mm. tröskeln är inte speciellt hög. För, för ganska låg kostnad kan man skaffa sig en förmåga även för ett land i tredje världen. Och komma stora saker. Ja, det är ett billigt vapen. Det är ett vapen kan man kalla det för. Ökar så att säga, risken då för asymmetrisk krigföring? Det vill säga att vi har små hårda grupper som gör väldigt stor skada. Ja, det tror jag man kan säga. Eftersom möjligheterna som Fredrik beskrev det är så pass stora så det är egentligen mer en fråga om vad man vill. Mm. Om man vill rona pengar eller om man vill störa ut samhällskritisk verksamhet. Just det, då. för att uh, möjligheterna finns, uh, det kan vi se. Så att det är mer en fråga om vilja och syfte. Mm. Ett, men, annat, uh. ett annat problem här är också de undersökningar som man gör. Spåren leder till att en IP-adress som kommer från Teheran eller Moskva eller Peking. Men vem säger att själva förövaren sitter där? Det kan ju vara en, en tonåring som sitter i Malmö som har hackat en dator i Peking för att sen studsa vidare på den och utföra sina brott. Så att det är ju väldigt svårt att kunna belägga att vem är det som står bakom. Likaså vinner på det här med hårda grupper och sånt där. Jag menar, en tysk provokatör som sätter sig på en internetkafé i Belgien och gör någonting. Kommer då mot, så att säga, ske mot bel Belgien? Mm. Det, det är inte riktigt enkelt att kunna verkligen säga vem gjorde vad och är verkligen bilden. Det är lite en i betraktans ögon. Och just nu så är det väl lite en risken att vi gärna ser mycket hot. Däremot är det inte sagt att de inte finns- men just nu är det här, det pågår en militarisering och en politisering av internet stort och brett överallt nu. När det gäller det här att spåra aktörer, och det har ju alltid varit ett svårt problem. Men, men där kan vi väl säga, vi som sysslar med signalspaning, att eh, där finns det vissa möjligheter faktiskt att eh, med signalspaningen också se varifrån kommer det och vem är det som är aktör. Har vi lyckats spåra aktörer som har varit inblandade i incidenter eller attacker mot Sverige? Ja, vi vill ju inte gärna berätta om vår förmåga men jag säger att, att signalspaningen som, som disciplin kan klara detta. Man kan tänka sig då att stora makter som har väldiga resurser och har möjligheter att ägna sig åt det här i stor skala alltså att, att försöka detektera aktörerna, de kan ju också slå tillbaka mot själva källan till angreppet på ett annat sätt än vad man vågade göra tidigare när man inte riktigt var säker på vem det var. Vi har hört idag rätt mycket om, eh, du och Malmegen har varit inne på det också militariseringen av internet, eh, politiseringen av det och så vidare och vi har också hört om, om en de facto rustning, eller en kapprustning i, bland stormakter. Hur, hur ser det svenska rustningsarbetet ut? kort? Rustar vi i cyberrymden, Ingvar Åkesson? Ja, FRA tillsammans med andra myndigheter samverkar för att förbättra det svenska skyddet mot it-hot. Och de andra myndigheterna, kan det kan vara Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och... Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hör också dit. Vi följer ju attacker som görs ute i världen mot andra länder. Men, Men ni den... följer väl även attacker som görs mot Sverige? Ja, den kunskapen som vi får genom att se hur IT-attacker går till ute i världen. De kunskaperna kan vi använda oss av i informationssäkerhetsverksamheten då genom att göra svenska system säkrare. Det är snarare så det fungerar. Mm. Man brukar säga <kör> i vår värld att de skadliga koderna de består till 80% av sånt som är allmänt känt av, av de här virusföretagen och liknande. Men det finns 20% som är det riktigt allvarliga där vi kan se statliga aktörer bakom och som är mycket sofistikerade och svåra att upptäcka. Det, där har vi bestämt oss för att det är, det är där vi ska fokusera vår, vår eh, kraft och försöka komma åt dem. Mm. Eh, avslutningsvis, vi tar ett kort slutord. Har du ett råd, Robert Malmgren, att, att ge till Sveriges svenska myndigheter när det gäller eh, framtiden för cyberrymden och strategin där? En sak givetvis är ju att, att vara ute och informera och kanske informera i slutna grupper tidigt när någonting har hänt. Till exempel som Stuxnet. Vad får man för någon råd tidigt till de som faktiskt sitter och äger infrastrukturen? Och det är ju inte myndigheter, det är ju inte staten som äger dem i stort fall. Utan det är ju privata aktörer, eh, bolag som är på börsen. Och där behöver man ju ha ett privat och offentligt samverkan i många av de här fallen. Okej, okay, eh, avslutningsvis Fredrik Wallin. Det är en sak som inte blir riktigt klar. Är vi ett sårbart samhälle idag? Eh, eller är vi... Home free, så att säga. vi är definitivt sårbara och vi behöver göra mer i Sverige för att vara beredda mot de här hoten även om vi kanske inte ser ett storsk en storskalig it-attack mot Sverige idag så skulle vi mycket väl kunna drabbas av it-attacker ut i världen i och med att de här skadliga koden sprids över internet och incidenter och underrättelseinhämtning, det sker mot Sverige redan idag, hela tiden Därmed säger vi tack till Fredrik Wallin, expert på IT-hot vid FRA, Ingvar Åkesson, generaldirektör för samma myndighet, Försvaretsradioanstalt FRA samt Robert Malmgren, konsult i IT- och säkerhetsfrågor. För konfliktsprogramtid går mot sitt slut, men innan det är helt slut så återvänder vi till där vi började idag, till Stuxnet. Den datamask som kallats en virtuell bomb och till och med massförstörelsevapen. En idé som faktiskt väcktes i konflikt för tre år sedan, när vi inte det dåvarande initiativtagaren till ett nytt amerikanskt cyberkommando, den före detta israeliska flygmajoren och nu amerikanska professorn i militär strategi dr. Lanny Kass. There is a beauty here that most people do not realize. Dropping a bomb on the electrical power plant you destroy, which means that you have collateral damage. If you could just imagine hypothetically do it without dropping a bomb, with nobody dying, wouldn't that be a good thing? Bist finns det något vackert i tanken att förstöra ett elkraftverk eller något utan att bomba, utan att några dör? Visst är det Skönhet, sa experten Lanikas i den tidens amerikanska Sydbuggman två år före Stuxnet profetia eller förhandsinformation ja, båda är möjligt i konflikt som alltså är slut för idag hela inslaget med CAS och hela intervju med Siemens Jasper Svedberg samt hela intervjun med Jim Lewis finns på vår hemsida i konfliktpoddplus och den når ni via sverigesradio.se. producent idag var Ivar Ekman, tekniker Fanny Högberg, jag heter Mikael Odsand.